Farmisarja, hyvät naiset ja herrat, kaikki. mites spitus lähti tuolla? Farmisarja, hyvät naiset ja herrat, kaikki naisen ja herrojen mieliset ja niin edespäin. Jäkekaiheinen ja podcast jatkaa kolmannella jaksolla. Tervetuloa mukaan. Äänessä Joni Pakarinen, Turoteittinen ja Jere Korkalainen. Viitsi, viitsi, vitut meille varaa. Minkä uusi inkui on ja sitä kautta mennään neljättä jaksoa. Ja kaksi viikkoa on kulunut siitä, kun edellinen, edellinen jakso on tehty, ja seko oli jatkuu ihan, ihan samalla tasolla. Mitään ei ole tämän eteen tehty, mutta taas ollaan täällä. Farmisarja, neljäs jakso, Turoteittinen Hirveä Korkolainen, seurossani. Hyväskyllä ytimessä, tervetuloa. Kiitos paljon. Ajatuksen tasolla on paljon tehty, mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaan. No miten te olette tämän kaksi viikkoisen käyttänyt kun edellinen, edellinen julkaisu on saatu ulos? Vietetty juhannusta ja joulua ja uutta vuotta ja pääsiäistä. Ei mutta juhannus ei mahdu tähän väliin. <tos> <tos> en, tiedä, en tiedä, miten se sinun uskonnossa menee se juhannuksen viettäminen, mutta, <tos> mutta ainakaan meillä ei ollut juhannusta siinä väliin. Onko juhannus uskonnollinen juhla? On, Okei. Johannes Kasteen, Jaa. eikä ole mikään aikuisviiden näyttelijän näyttelijä, peiten niin nimi, vaikka siltä kuulostaa. Mutta jos näitä eri kulttuureja ajatellaan, niin kyllähän tähän pari eri joulua ja pari uutta vuotta mahtuu väliin. No se on totta, ja joulultahan tämä aina tuntuu teidän kanssa töitä tehdä. Ja kaksi viikkoa tuntuu todella pitkältä. No se on, se on just näin. Tota, kiekkokausihaiden liika osalta siihen, että kaksi kolmannesta on pelattu melkein, Sellainen 39. Sellainen perusajatus siitä äkkiseltä, ennen kuin mennään aiheeseen, joka käsittelee kaikennäköisesti tässä kaudessa, niin, niin, niin perusajatus siitä, että minkälainen alkukausi teemilistä on nähty. No, Noin niin ilmiöinä ja, ja pelillisesti myt muutenkin. No minun mielestä semmoiset tietynlaiset katastrofit ja epäonnistumiset on kuvannut tätä kautta aika paljon, kun miettii ihan jo sitäkin, että minkä verran tuolla esimerkiksi TPS on kyntänyt ja pelikaan on kyntänyt ja Seja tuo ja tämäkin on vähän kyntänyt, niin, ja sitä kautta tullut myöskin niitä valmentajapotkuja aika paljon, niin se ehkä jää niin kuin päällimmäisenä mieleen. Toki sitten myöskin tämä jopa käsistä karannut taklauskeskustelu. Joo, taklaukset ja valmentajapotkut olisi mullekin tullut mieleen, mutta sitten myös kyllä liikakautta, jos ajattelen, niin semmoinen tietynlainen tasaisuus kuitenkin, että, että vaikka tuossa osa joukkueista on kontannut aika pahasti, niin <köhön> nyt kun noita sarjataulukkoa vaikka katsoo tai tuota sarjataulukkoa kun katsoo, niin siinä on kuitenkin aika semmoisia tiiviitä pakkoja, että vielä ihan hirveän moni asia ei ole selvinnyt varmaksi. Niin, vähän semmoista, semmoinen olo on kyllä, että voittoa tulee, mutta millä hinnalla, koska kuitenkin on tämä ihan mielenkiintoista, kun katsoo, että käytännössä vaikka 2-8, niin kaikki on niillä sijoilla vielä periaatteessa ihan auki. Mm, mm, jee, varmaan niin tulevat kierrokset just vähän näyttää suuntaa, suuntaa siihen. Nyt on siis, kun tätä tehdään, niin eletään tammikuun 17. päivää. Päivää ja keskimäärin semmoinen 39 kierrosta on pelattu. Se olisi muuten outo, jos tulevat kierrokset ei näyttäisi suuntaa, vaikka tulevat mm. 20 kierrosta. Se, mikä on muuten viime kautta muuttunut, niin Jukka Holtari on valmentaja valmentajapotkut. ootas nyt, kun mä katsoin 39 peliä, sai Merikiviä kokeillaan. Kokeilla jupissä viime vuonna. Ja... Kokeilla. Niin, se, no kyllähän se, se, jälkikäteen sitä katsottuna, niin kyllä se kokeilu, kokeilu kyllä on niin, mun mielestä ostan. todella osuva, mutta siis kaksi peliä vähemmän Kangasalustalla tänä vuonna. Kangasalustalla oli kuitenkin aikaisempia kausia alle. Mm, ja... Mutta ei Holtarin kanssa. Niin, ja hyvi, nyt siis vaihto Marko Kauppiseen ja sehän lähti hienosti liikkeelle. Mm, Holtarin toki tietysti viime kaudella ja meni jukureen ja sitä kautta. Sitä kautta tekivät jonkun, jonkun asteista yhteistyötä jo siihen mennessä. Sitä taklausjuttua mä muuten mietin sillä, sillä tavalla, että minun mielestä jotenkin on sellainen tunne, että ei niitä nyt niin hirveästi kuitenkaan ole tullut niitä taklauksia, tai ainakaan niitä ei ole tullut semmoisena samanlaisena ryppäinä, niin oliko tässä niin pakko tehdä tämmöisiä linjauksia ja tiedotteiden kanssa, että saadaan se taklausasia framille? En minä tiedä. Jotenkin tuntuu, että Liika teki sitä vähän niin itse, ihan itse, itse asian siitä asiasta. Joo, ja kyllähän tässä nyt on varmaan keskitytty jopa enemmän siihen, että miten tästä asiaa nimenomaan puitiin kuin niihin taklauksiin ja siihen, että ketä oli mukana tekemässä tämä ottelun viidenottelun pelikieltopäätöstä ja muuta. On ihan samaa mieltä. Mun mielestä se ei ole kaukalon sisäpuolella. Ne taklaukset ei ole karannut sillä lailla käsistä, kun tästä keskustelusta voisi päätellä. Joo, ja sitten... Sit, äh... Tämä liittyy siihen, että ketkä siinä oli mukana siinä päätöksenteossa niin liittyy siihen että tuo pelaajayhdistys ei ollut silloin mukana siinä alue alkaessa no nyt sitten SJRY pääs mukaan tähän tuohon ja julkaistiin tiedote 15. ensimmäistä jossa käydään viisi anteeksi kolme kohtaisesti läpi mitä yhdessä päätettiin ja minä en rehellisesti sanottuna niin ilman loki uskalla tulkita tätä mitä tässä tiedotteessa lukee. Täällä on esimerkiksi, niin kun puhutaan päähän kohdistuneista taklauksista, jotka eivät kuitenkaan ole taklauksia. Niin. Jo, tavallaan se nimiike pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus, vai mikä se nyt onkaan, niin kuka mm. se määrittelee mikä sitä aluetta niin. esimerkiksi. Mikä on taklaus. Niin. Mikä on pään tai niskan alue. Mm. Entä jos ei ole niska? Tai entä jos taklaa kaulaan. Niin. Onko se niska? Niin. Etupuolelta. Siinäpä sitä on. Mutta oikeasti aika, aika vaikea selkonen juttu ja mun mielestä jotenkin <köhön> ihan hieno kausi kuitenkin on menossa. Se just se, mitä Iere sanoi, kahdesta kahdeksan sijaatua auki, oikeastaan sitten kympistäkin, niin, tai sanotaan yhdeksännestä sijaasta ihan sarja häntä päähänkään ei ihan mahoto, on se ero, ero niin, niin, niin jotenkin tuntuu, että vähän hassuun paikkaan tulee tuommoinen keskustelu, kun kuitenkaan täytyy sanoa, että Vakavilta loukkaantumisilta tässä on kuitenkin vältytty tämän kauden aikana. Ja mun mielestä on täysin tarpeetonta tehdä semmoisia linjauksia, että joku teko johtaa automaattisesti viiden pelin pelikieltoon. Se on varmaan ollut se ajatus taustalla, että jotenkin nyt sillä saadaan, kun kovennetaan rangaistuksia ja tulee semmoinen minimilinja siihen, niin saadaan se, ne taklaukset pois sieltä kaukalosta. Mutta se on täysin mahdotonta tehdä semmoista linjausta, koska jokainen tapaus on yksilö yksityistä tai niin kuin yksilökohtainen, niin sitä pitää käsitellä myös semmosena. Ja jos on tehty joku tämmöinen täysin typerä linjaus, niin sitten sitä käsittelyä ei voi tehdä reilusti sen pelaajan kannalta. Ja tuossa oli itse asiassa se, mikä se tiedote keskittyi siihen, mikä oli tuo SCRY ja Liikon tiedoten, niin keskittyi enempi siihen, mm, siihen palkanmenetysasiaan mistä oli itse asiassa ihan hyvä keskustelu erään eks-pelaajan kanssa. Tuossa, että kun ne kolmos- ja neloskentän pelaajat eivät välttämättä kovin hyvin ansaitse, niin sitten jos heiltä, heiltä sitä palkkaa viedään, niin saattaa oikeasti vaikuttaa siihen oikeaan elämään tämä jääkikoulukopuolella. Kyllä. <laughs> Oliko se oli sinun Kai voit kännykän. <laughs> kännykän valmiiksi ja että siltä joku moukari tulos Kyllä. Jere, jere otti laskimeen, että se laski, että kuinka paljon se oikeasti on ja <laughs> Joo, juuri ne. Ei siis mm. vähän tuohon taklauskeskusteluun liittyy ehkä, että just niin kuin Turon sanoi, niin pitäisi käsitellä semmoisena yks yksittäisinä tapauksina, mutta toisaalta tuohonkin sääntöön tuntuu liittyvä aika paljon sitä tulkinnanvaraisuutta, mikä tekee semmoisia veteen piirrettyjä viivoja, mitkä niin kuin minun mielestä ei helpota ainakaan se asia ratkaisua kauheasti, että pitäisikö sitä sääntöä jotenkin muokata ehkä, niin mun mielestä se voisi olla hyvä suunta siinäkin asiassa. Mutta eihän täällä voi mitään tehdä niin kuin NHLS on tehty. Niin. Ja sitten siis tavallaan se on typerää ylipäänsä vertailla niitä eri taklauksia, koska ne no joka kerta se on eri tilanne. Niin sitten kun verrataan, että no tässä nyt se osuu päähän ja tässä niskaa ja tosta tuli viisi ja tosta tuli kolme, jotenkin semmoinen vertailu on täysin tarpeetonta ja turhaa. Ymmärrän, että se... Tavallaan pitää oikeudenmukaisuuden nimissä kestää vertailun niiden taklausten välillä, mutta kun ne tilanteet on täysin erilaisia, vaikka ne näyttää vähän samalta, mm. niin semmoista linjaa ei voi vetää. Miksi Liikan kurinpito on kuitenkin tällä kaudella on näyttäytynyt aika hyvässä valossa? Jos perataan vaikka tuohon NHL-kurinpitoa, missä joka, jokaisesta on annettu patenttina kaksi, niin Liikan on kuitenkin aika hyvin pärjännyt tällä kaudella, mikä sekin luo mun mielestä vähän ihmeellisen kuvan siitä, että miksi niinku sitä taustasääntöä on pitänyt muokata. Ainakin mulla on semmoinen tunne, että ei hirveästi semmoista protestointia ja kautta mutta ollut noissa tuomioissa. Nyt jos miettii vaikka yhden tähtipelaajan Tomas Zaborskin pitkää pelikieltoa, niin, niin, niin tämmöinen nhl on vähän ehkä kynnys antaa tähtipelaajille pitkiä pelikieltoja. Kyllä se perustuu taas nhl sitten liikaa ehkä siihen, että tää, siellä se on sitä vielä kovemmin ehkä viihde ja ihmiset maksaa siitä, että ne tulee katsoa näitä parhaita pelaajia, jotka... Sitten mielellään tietysti on siellä Kaukalossa, mutta sitten toisaalta sinne jää se puoli pois, että ajatellaanko sitä, että joku paras pelaaja saattaa olla sivussa loukkaantumisen takia, mikä on johtanut tai johtunut tämmöisestä älyttömästä taklauksesta. NHL:ssä on monta asiaa, mihin voitaisiin myös ottaa kiinni. Kyllähän esim. doping-asiat on semmoiset, että saiko Jevgeni Kuznetsov doping kärrystää MM-kisoihin tai kansainvälisiin peleihin melkein ikuisen kilpailukielon ja NHL joku neljä peliä vai paljon. Muistako mä nyt oikein, että Tää aine oli kokaiini. Oli, kyllä. Se lähinnä, että jotenkin doping tuntui vähän lieventävältä jopa. Jopa siinä kohtaa. Niin siinä on jotain semmosia osa-alueita, mitkä saattaa myös edesauttaa <mukki> mm. siinä suorituksessa. Niin siinä ainakin kokainin kohdalla en ole käyttänyt koska. <mukki> Joo, en osaa itseekään En <mukki> En tiedä jereistä, <mukki> <Minä> mutta, <hiljonen. mukki> nii, mutta, mutta käsittääkseni sen <mukki> nautintatapa on sellainen, että se, se ei, siinä ei käy samalla tavalla kuin suomalaisille hetkinen, kelle se talonmies. Martti Vainiolla. Joo, just näin. Että tämmöisiä vahinkoja ei Kyllä. tapahdu. Joo. <mukki> Huono talo mutta oli niin. Mutta tuohon kurvinpidon linjakkuuteen, niin joo, ei, ei nyt ihan hirveästi tuu niin kuin huonoja päätöksiä mieleen. Äkkiseltään mieleen tulee vain toi Hannes Björnisen päätös, joka ehkä vähän nostatti kysymysmerkkejä, ja veti kyynärpäällä Jyri Marttista päähän ja sai yhdenottelupelikielu, vaikka vasta oli tullut tämän päähän kohdistuneesta tämä viideottelu. Mm. En tiedä, pitäisikö tätä sanoa et... ääneen, mutta siinä saattoi olla syynä se, että se oli Jyri Marttinen tämä takla. No nyt se tuli sanattua. ääni. Mietin ihan samaa sanottavaksi, mutta mulla tuli taas sitten mieleen just kyseisen päätöksen jälkeen Tommi tikka, jo Niko Hovista päähän maalivahti ja ka oliko kaksi vai yksi peli vaan pelikieltoa siitä ja Niko Ohvi, niin minun mielestä jonku, joku sen peliin sinne missä sen jälkeen ja oli, oli aika lailla pillin tallin, niin se, se tuntui kyllä vähän hassulta. Mutta jos sit taas NHL vertaa niin siellä kun on ollut vähän tätä kurinpidon löyhyyttä noissa päätöksissä, niin siitä sitten aika hyviä heijastumia nähtiin tuossa, oliko nyt viime yönä, vai toissa yönä sitten, kun Tuukka sai ihan rehellisesti nyrkistä päähän, kun ilmeisesti se kurinpito ei ihan hirveä pelote enää siellä Pohjois-Amerikassa ole. No se oli vahinko. Tuukka maksoi ehkä hintaa esimerkiksi Brad Marsadin touhuista siinä, ja se kostettiin ja niin. <tos> Se on kyllä reilua. joukkueen pienin pelaaja käy <tos> räpimässä päätään kaikille. Hakataan maalivahti. Niin. Jotain on tehtävä. Sillä on nekin kokonaan muu peitettynä. Niin, niin totta. totta. Totta. Ja sitten kun se, on se maski, kuitenkin siinä on se iso, semmoinen tasainen osa tuossa kyljessä, että siihen kun täräyttää nyrkille niin se hetken aikaa soi. Maski on niin iso, että ei ole ihan varma osuuko lyöntipään tai niskan niin. alueelle. Mutta se maalivahissa on se riski, että, siihen, että jos aiot lyödä, niin pitää osua sillä lyönnillä kunnolla, koska no. sitten ei ole se hyökkää kimppuun, niin sillä on kuitenkin isompi maila. Kirvellä kun lyöni niin se muuten sattuu. Niin, kyllä, kyllä. Ja kuitenkin jos se sivuus on se tasainen kohta, niin siinä on ohimukin sopivasti, niin siihen on hyvästä. On, on, on se on just, se. lopettaa liikkeen äkäisimmeltäkin tuukkaraskilta. Hivenen muuten, pakko nyt tässä viitata toiseen lajiinkin, tuossa perehdyin tähän NFL-asiaan taas tuossa hienon dokumentin tai minisarjan puitteissa, niin siinä puhuttiin näistä aivovammoista ja tästä CTE-sairaudesta, jota on paljon Jenkkifutiksen kohdalla tutkittu, eli pelaajat, ketkä on saanut paljon aivovammoja, niin miten heidän aivot on siitä muuttuneet, niin niitä on sitten kuoleman jälkeen tutkittu, kun monet näistä pelaajista on tehnyt sitten itsemurhan jossain vaiheessa uraan päättymisen jälkeen, niin siellä on todettu todella isoja muutoksia aivoissa, jotka on johtunut näistä iskuista, mitkä johtaa sitten niin arvaamattomaan ja jopa väkivaltaiseen käytökseen ja osan, osan kohdalla se on sitten näkynyt jo ihan rikoksinaakin. Kyllä sillä lailla niin se on tähän keskusteluun taas semmoinen osa-alue, mitä mun mielestä ei ole hirveän usein nostettu esiin, että on puhuttu päänsäryystä ja jostain tasapainojutuista ja muista, mutta kyllä sillä on aika vielä niin dramaattisempiakin vaikutuksia saattaa olla, jos näitä iskuja tulee useita. Jäänhä olessaan näitä jonkun verran uutisiin noussut lähinnä noiden entisien tappelijoiden. Kyllä joo ja ne ketkä nfl seuraa niin siellä yksi aivan huippupelaajista tällä viikolla ilmoitti lopettamisestaan Luke 28-vuotiaana muistaakseni ja siis sitä ei riikseen käyty läpi mutta hänelläkin on ollut joitakin aivotärähyksiä ja on aika varma että hän lopetti sen takia että se oli varmaan tärkein syy että haluaa loppuelämänsä elää suunnilleen selväjärkisenä. Mutta se on kuitenkin ihan hieno, että uskaltaa tehdä niin ison päätöksen sitten sen Kyllä. terveyden nimissä, että mm. nähty kuitenkin niitäkin, jotka ei tajua välttämättä lopettaa ajoissa ja sitten voi olla vielä pohempia ne seuraukset. näin. Niin kuin että se vaikka urheilu tuntuu siinä hetkessä niin kovin tärkeältä, niin aika pieniä hetkiä, niin kuitenkin sit tästä ihmisen reaalielämästä on itsekin ylittänyt 30 rajaa ja 40 läheistön toki kaukana vielä Turvameistä taitaa olla lähimpänä. No taitaa olla 10 ja... kuukautta. On mulla neljänkymmentä. Oletko se niin vanha? Päivä käytät näitä. Ja lasten kanssa vietät. Mä... <laughs> <laughs> niin se on syy, että lasten kanssa vietä aikaa, mm. että pysyy nuorekkaan. Niin. Öö, niin, niin sitä sillä tavalla kun miettii, että jos jääkiekkoille uraa kestää 35 40 niin nähdä nähdään itse asiassa, mihin, se, mihin suuntaan sekin menee. Menee toki Jaromir Jaageron omaan oma lukuunsa, joka pelaa tällä hetkellä viidettä, viidettä vuosikymmentä ammattilaiskiekkoilijana. Se on käsittämätön suoritus ja nimenomaan miten hän pelaa, mm. että on aivan uskomattomia tehoja esimerkiksi. Niin, mutta siinäkin, jos miettii Jaagerin kokoa, Kyllä, onko, ja sitä... onko yli 190 pitkä ja re, reipas 100 kiloinen kaveri, niin Jaagerhan ei välttämättä ole niitä pelaajia, ketkä niiden... Vähän kohdistuneen takalaisten uhri olisi koskaan oikein ollut. Ja no, tietysti on, peliälyykin vaikuttaa siihen, siihen aika paljon. Ja sitten taas NHLsakin, jos miettii näitä, ketkä on neljällä vuosikymmenellä pelannut, äkkiä tulee, onko Joe Dorton, mm. Jen mm. niin Kaikki on aika raskasrakenteisia kavereita mm. kuitenkin. Mut pitkiä poikia. Mutta mut jos miettii ylipäänsä sitä, niin pelaajauran jälkeenkin, niin sitä elänehtävää elämää, semmoinen 3-40 vuottakin. Toivottavasti. On, on toivottavasti, niin aika pitkä aika se olisi niiden vaurioiden kanssa elää, elää, jos ei sitten pysty normaali arkeen, kun ainakin toistaiseksi tämä yhteiskunta kuitenkin vähän sillä tavalla toimii, että jotain pitäisi tehdä. Toki tietysti on pelaajia, joilla tilipussi on siinä kunnossa, että ei, ei tarvitse tehdä, mutta... Kyllä jo se oma elämän mielekkyyden kannalta olisi ehkä ihan hyvä, että pystyy johonkin muuhunkin kuin pelkästään kuluttamaan sitä rahaa. Niin paljonko se oli muuten keski, keskimääräinen ura NHL? -ssa? Oliko kaksi vuotta? Kaksi vuotta. En, kyllä en ole ihan varma, mutta se oli tosi lyhyt joka tapauksessa se semmoinen keskimääräinen uran, uran pituus. Mikä... Mä muistelisin, että mä näin jonkun jutun, että keskimäärin niin kuin peleissä mitattuna se olisi jossain ihan kymmenissä ehkä. Okei, okay, mm. joo. No vielä rajumpi, rajumpi esimerkki, etenkin kun ahl nyt ei ihan... Ihan varmaksi en opetuminen. uskalla tästä mennä, mutta mm. muistelisin jotain tämmöistä. Näin. No mutta tämänkin lisäksi niin, niin, niin. mennään tähän liiga Keskimääräinen nhl peliuraan pituus on neljä vuotta, löysin nyt tämmöisen nopealla. No se on lyhyt se on sekin kyllä aina. ihmisen elämässä. On, on. Neljä vuotta sitten tein näitä samoja. Gordi ja Chris jos on pelannut, Tiedättekö, kuinka monta kautta NHL? Tai pelaasivat? Chris jos on pelannut joskus, oliko se 46-vuotiaana viimeisen NHL-peli? 26 kautta olivat pelanneet NHL. Se on kyllä ihan, ei yhteensä vaan erikseen. Kyllä kyllä lisäksi mainittu. Se on kyllä huimeoria. Mutta, mutta kuten sanottua, niin sitä muutakin elämää tässä on, kuin tämä jääkiekko. Mutta liika kevät on odottamassa. Sitä ennen on nähty liikasyksy. Öö, niin, ja liiga syksy. liiga syksy vähillä lumilla ja liikasyksy normaalilla tavalla. Eli talveja ei ole tullut vieläkään. Äsken käytiin vähän semmoista perusajatusta siitä, mutta nyt kun tuohon sarjataulukkoon luo katseen, niin mikähän ei ole muuttunut, kärpät on kärjessä sporit ja jukurit tällä hetkellä, kaksi viimeistä joukkoa, Joo, kaikki semmonen... meni niin kuin arvattiin. Just näin, tavallaan. Semmoinen, mikä tuossa on tällä kaudella, vähän noista potkuista tuossa puhuttiin jo aikaisemmin, niin en muista onko oikeastaan koskaan näin tämmöistäkään, että mikä Ilves teki, että karri kiveelle kenkää, jouko myrrä paikalle ja joukkue on pomppannut kolmanneksi ja pelaa tällä hetkellä aika huikeasti. En, en olisi itsekään ikinä uskonut. Mä etukäteen vähän pakko myöntää, että ennen kauden alkua mä ajattelin, niin kuin Ilvestä nostettiin monesti tonne kärkeen ja osa oli sitä, mieltä, että voittaa runkosarja ja näin. Mä itse ajattelin, että ei, ei, että ei voi, ei mitenkään tonne noille sijoille. Mutta nyt ovat siellä niin ja kyllä se, myös se heidän pelaaminen on näyttänyt mun mielestä tosi semmoiselle raikkaalle. Vähän tavallaan voi verrata ehkä Ilvestä KK, semmoista siinä mielessä, että tuossa keskiviikkona, kun KK kävi täällä Jyväskylässä, niin puhuttiin siitä, että KKlla ei välttämättä ole mitään hävittävää enää tässä runkosarjan loppupuolella, mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin sitten paineet varmasti kasvaa ja mitataan, että miten se joukkue pystyy siihen reagoimaan, Ilves on tavallaan samassa tilanteessa, että heitän tästä nyt hatusta, että jos olisi esimerkiksi semmoista puoliväliä, että Ilves vastaa Jyp tai Ilves vastaa IFK, niin ei, ei se ole mikään läpihuuto juttu, että Ilves menee siitä jatkoon. Niin, jos oikein, jos miettii, Sääli playoffia se sieltä 7 ja 8 tällä hetkellä IFK-lukko. Öö, todennäköisesti siihen ei nouse enää tuohon kahdeksan sakkiin enää uutta joukkuetta. Kun miettii, että siinä kahdeksan olevan lukon ja yhdeksän olevan kalpan välillä on 17 pistettä. Niin ei se nyt ihan hirveä helppo vastus tule runkosarjan kakkosellekaan tuosta, sikäli kun sääleistä menee esimerkiksi IFK tai lukko, lukko läpi? Kyllä, jota mikä tahansa noista, mm. että kyllä HPK tai Jyppikin voisi siihen tippua, niin ei, mm. ei missään nimessä ole, ole ollenkaan selvää. Ja toisaalta sitten taas että jos ajattelet, niin kuin sanoit, niin 17 pistettä, toi 8 ja 9 ero ja kuitenkin loppujen lopuksi se panos on ainoastaan kotietu ja sääleihin, niin ei se, ei se ole ihan hirveän tärkeä panos, että ootko kahdeksas vai yhdeksäs, vastustaja pysyy samaan. Että aloitatko kotoa vai vieraissa. Tavallaan voi olla jopa helpompikin pelata vierässä Yleisöä ei ihan hirveesti sääleissä ole koskaan ollut, niin se voi olla jopa paineettomampi lähtökohta jollekin joukkueelle aloittaa se vierässä Vaikkapa esimerkiksi S, että saattaisi olla semmonen joukkue, että voitto sääli ekassa pelissä ja sen jälkeen kotiottelu niin siihen yhtäkkiä yleisöä ja jatkoon mm. sitten siitä. Ja tietysti heillä huono kausi, vuonna, niin pudotuspelejä ei tarvinnut pelata. Ja jos katsoo vielä vähän tuonne viivan alapuolen niin siinä ehkä saa vähän sitä suhdetta tuohon, mitä Turo sanoi Ilveksestä, että viisi joukkuetta kun on jäämässä, jää ilman pudotuspelipaikkaa, niin niistä neljä on just ne, jotka on vaihtanut päävalmentajaa, ei se päävalmentajan vaihtaminen kaikille sitä auvoa niin sanotusti tuo. Miten, kun sanoit, että on niin se, kun Ilves vaihto karikive, siihen, että joukko Myrrä nyt tuota valmentaja, valmentaja pestiä hoitaa, niin onko nämä neljä mainittua? Saiko he jonkinlaisen sytyn siitä, että lähtihän se ilvekselläkin rullaamaan, niin miksei meillekin? No miltä se sarjata oliko se näistä? <laughs> Ei, mutta niin, oliko se ajatuksena niin. niinku se, se, että tai kun nyt niitä valmentajapotkuja on tullut, niin tuliko siitä jotenkin niinku helpompi painaa liipasinta? Siihen on tosi vaikea ottaa kantaa, voi olla, mutta jos näitä valmentajan vaihtoja miettii, niin mielestäni niin on vähän yksittäistapauksia, mutta silti mä voisin niputtaa ehkä esimerkiksi Peliikan Sport, mielestäni samaan kastiin sillä, että en ihan ymmärrä sitä, että miksi vaihti. Okei, peli ei ollut ja tulokset oli heikot, peli oli heikkoa, mutta silti kuitenkin siinä oli, Sportissa oli tehty viime kaudella jatkosopimus Paju-luomalle, sitten annetaan kenkää. Ville Niemisen kanssa oli omat sekoilunsa, onko, onko niin Jesse Velling hoitanut se homma nyt paremmin kuin Nieminen. Ei, miten Marko Kauppisella niin lähti, ei hirveä hyviä. oliko järkevää. Voitti hänen nyt hänet, ilveksi. Niin, ottaa hänet siihen nyt kesken kauden, vaan antaa hänelle mm. rauha sitten ensi kaudella olla siinä mukana. Tepsi on mielestäni vähän eri, sen takia, että en niin pitänyt Kalle sen. Vastuualmentajapestiä tälle kaudellekaan kauhean järkevänä, mutta siellä on sitten sekoitu taas jatkoa ajatellen ihan huolella nyt Veltsu tässä ja sitten Raipe tulee ens ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja muista, tulee patsas Raipelle sinne. Muistanko oikein, että Pelikonski tiedotti, että ens vaihtuu päävalmentaja ennen villeniemisen putkuja. En no, ole ihan varma tiedottiko. Me jossain vaiheessa etimme, että onko ne tiedottanut sitä missään vaiheessa, se siis, siis, sehän no, tuli että se, se Tommi Niemelän lähti... tieto, niin. tuli ennen, Joo. ennen sitä. Mm. Joo. Niin Joo. Niin no, tuli. Tässä on sitten niin. taas just vähän sama mikä esimerkiksi Jukureilla on tällä kaudella ollut IFKlla viime kaudella, se tämä päävalmentajien eroajuttaminen semmoisessa löysessä hirressä, että kerrotaan että ensi kaudella ei hommat enää jatku, niin miten sä siinä lähdet sitä niinku rakentamaan? Miten kärvät? No, Kärp, Kärpissähän tiedetään, tiedetään ei ensi vaan sitä seuraavan kauden päälle niin. Kärpissä ehkä se jotenkin se organisaatio luo semmoista turvaa mm. sille että, että siinä valmentaja on helppo toimia kuitenkin ja että se on vähän erilistä. Valataan asia ensi kauen jälkeen. Niin, juuri niin, mutta, mutta kärpienkin kohdalla ni niin seura, seurattiinko kärppien esimerkkiä siinä kohti tai seurasko IFK jollain tavalla anteeksi kärpät IFK:ta jollain tavalla sillä esimerkillä, että nyt hyvissä jo valmentaja ei seuraavaksi, vaan sitä seuraavaksi, eli vähän paremmaksi. Ja niin, sitten TPS, tietysti sitä ennenhän oli Sien mysteerimies, <tos> <tos> <Ei tos> joka on hyvä muistaa. Ja jos tähän linjalle nyt lähetään, niin kyllähän Kaalopankin päävalmentaja tiedetään käytännössä kolmen kauden päähän, koska sattumoisin. <tos> no niin, Tommi mietti sen sopimusloppua samaan aikaan kuin Pekka Virran sopimus. Se, se on totta. Jaa, jaa joo, on totta. Joo, joo, Sillä Sami Kapasellakin tietysti loppu, loppu Luganos <tämmen> se duunit, ennenhän mihin suuntaan tämä homma menee. Mulla oli joku ajatus tästä, mutta mikään se, niin se oli se, että tiedottaako seurat tai kerrotaanko sitä julkisuuteen, esimerkiksi Kärpät, että Lauri Mikkola on se, on se tuleva valmentaja tai olisiko Pelsun pitänyt kertoa jotenkin. Mielestäni sekin on vähän tyhmää, että kaikki tietää sen, että se tulee olemaan näin, mutta sitä ei kerrota. Kyllä se ehkä on kuitenkin sen kannalla, että se kerrotaan avoimesti ja mun mielestä sit pitäisi luottaa siihen, että pelaajat on niin ammattilaisia, että se on loppujen lopuksi aivan samaa, kuka siellä valmentaa, että lyötkö sä itsesi koko ajan niin likoon siellä Kaukalossa. Mielestäni se on täysin käsittämätön ajatus, että se on käsittämätöntä toimintaa, mitä osa pelaajista tekee, että sulla on nyt semmoinen päävalmentaja, sanotat vaikka Turussa, että sulla on semmoinen päävalmentaja, että kenestä tiedetään, että ensi valmentaa Raumalla ja nyt se sitten päätet, että no hei, kun se ei valmenna täällä ensi niin en mä jaksa tässä nyt niin kuin yrittää. Mm. se on ihan käsittämätön ajatus. Mites pelaajapuolelle, jos se monistetaan? Moni Rupeeko kohta tuomaan pelaajasopimuksia pitkälle ajalle. Niin, siis tilannehan on, on siinä mielessä tosi hankala, että kun pitää tehdä se ratkaisu siitä valmentajasta hirveän hyvissä ajoin, käytännössä syksy aikana jo, että kuka valmentaa, Mitäkin seuraa ja sitten se pitää pelaajille myös sillä lailla kertoa, että sopimusneuvotteluja kun aletaan käydä, niin kyllä varmaan ensimmäinen kysymys mitä pelaajat kysyy on se, että kuka on se valmentaja. Ja sitten jos sitä ei kerrota, niin ne pelaajat ei tee sitä sopimusta välttämättä sinne seuraan tai sitten pitää olla joku aivan poikkeuksellinen tapaus. Ehkä kärpät vois olla semmonen, että siellä niin kuin se luottamus olisi siihen tai tappara, että, että siellä on joka tapauksessa semmonen valmentaja, kenen alaisuuteen kannattaa lähteä. Mutta esimerkiksi vaikka kun Mikkeli-Jukurit, niin kuinka paljon ne saa pelaaja, jos ne sanoo, että enpä kerrokaan kuka on valmentaja, kun kaikki pelkää, että siellä on sitten Marko Virtanen seuraavaksi. Ja siis tuohon voi ehkä heijastaa vähän sitä samaa, mitä mainitsin siitä sääntöjen tulkinnanvaraisuudesta, niin semmoista tiettyä tulkinnanvaraa jää myöskin näihin pelaajasiirtoasioihin, kun se on ihan villilänsi, että miten se menee. Esimerkiksi Kalle Saalsterilla oli aika hyvä puheenvuoro siitä, että turnauksessa jo suurin piirtein alkaisi seuraavan kauen pelaajien hankinta, niin kyllähän se aika käsittämättömältä tuntuu. Kyllä Onko siinä, siinä niinku ajatuksia. Olen ihan samaa mieltä kuin Jere, mutta se on tosi vaikea jotenkin puuttua, koska mm. liikaa ei ole mikään yksinäinen saareke. Että sitten kun ollaan NHL, niin siellä se on helppo tehdäkin se sääntö, että pelaajien kanssa ei saa neuvotella kuvasta kesällä näiden sopimuksettomien pelaajien. Mutta liigassa se ei onnistu, koska niin moni pelaaja sitten lähtee jonnekin muualle. Jos ei ole sopimusta, niin he saattaa nyt lähteä vaikka Saksaan esimerkiksi. Että nyt Keski-Euroopassa monet sarjat tekevät semmoista nousua, että on ihan verrattavissa liikaa jo paitsi palkkataso, niin myös sen peli, pelisuorituksen kannalta, että se ei ole enää mikään ura roskankorin heitto, jos lähdet vaikka kahdeksi vuodeksi Delliin. Miten Ruotsissa, eikö Ruotsissa aika, mun mielestä Salsted puhuu siitä, tai siinä samassa jutussa ainakin käsiteltiin, sitä, että Ruotsissa se alkaa paljon myöhemmin, se joukkojen rakentaminen. Miks, miksi Ruots, Ruotsissa se onnistuu? Niin, en, en osaa sanoa, ehkä siellä sitten pidetään paremmin niistä semmoista yhteistä sopimuksista kiinni, kyllä, kyllä niin kuin Tietyllä tavalla se, että onhan se, onhan se farsi, että liikaseurat keskenään käy niitä, tai pelaajaa hankitaan toisesta liikaseurasta elokuussa mm. vuoden päästä alkavalle kaudelle, niin onhan se nyt aivan farsi, että kyllä siitä ehkä, ehkä siitä jonkinlainen sopimus olisi tehtävissä, mutta se on tosi vaikea, että pelaajat niin, tekevät ratkaisuja. Mutta, niin, niin. En tiedä, onko... Ei se nyt ihan vierestä liikalla ole sanktioiden ihan älyttömistä asioista, niin niin no, tämmöistä no... järkevää. <laughs> niin. no mutta miten se esimerkiksi SHL menee niin resurssien suhteen, sitten, että onko siellä minkä verran sitä, että pitää niin olla äkkiä liikkeellä, että saadaan tingittyä sitä palkasta pois verrattuna johonkin mm -hmm. kilpakumppaniin, mm -hmm. mitä ilmeisesti liikassa on aika paljon. Mm -hmm. Niin, se on tietysti totta. Se on tietysti totta. No, jos palataan nyt tähän liikakauteen, niin, niin, niin. olenhan siinä yllätyksen poikasta, jos jonkinlaista KK. Ehkä niin kuin, en tiedä, onko sijoituksien puolesta niin hirveästi muita kuin tuo KK. No ehkä IFK on vähän alempana kuin mitä ajateltiin, mutta vaikuttaa mun mielestä semmoiselle joukkueelle, kuitenkin on pelannut tosi paljon tasaisia pelejä ja niin. vaikuttaa semmoiselle joukkueelle, mikä pystyy aivan varmasti, siis sanotaan, että jopa mestaruudesta pelaamaan mun mielestä sitten keväällä. Niin ja ju just jos miettii IFKtakin, niin yksi pidempi voittoputki ja sieltä kolme ja neljä käytännössä on, kyllä, ma on mahdollisia, että et sillä tavalla, toki tietysti pelejä ei kovin paljon enää ole, 22. Ja kyllähän IFK on oikeastaan itse asettanut itselleen sen mittariin, että kaikki muu kuin mestaruus on siellä epäonnistuminen, niin siihen nähtynä näitä seitsemäs ja ei nyt kyllä ihan kauhean kummoinen suoritus tähän mennessä ole ollut. IFK on jotenkin tuntui, että jos miettii hankintoja, niin hankinnat tuntuisi olevan onnistuneita. Ville sillä vähän ehkä nuhaista alkuun, mutta, mutta, mutta nyt ainakin muutamaan pelin jokunen maan. Niin on se, Ei perustu pystyy... mihinkään tilastoon kun en katso, en katso se perustuu Fiilikseen. Joo mä käyn nykyään kyllä valitettavan vähän tulee tilastoja katsottua varsinkin muiden joukkueiden kuin jypi osalta, mutta kyllä siis nimiinä esimerkiksi Ville Leskinen ja Mikael Keränen siihen kesken kauden mm. niin on siinä pari aika kovaa nimeä. Mutta Keränen esimerkiksi on onnistunut heti kun katsoo nyt ylivoimaa, ylivoimaa niin koko runkosarjan Paras ylivoima mm. 2836 Otto Pajanen, öö, Teemu Turunen kaksi kaveria, aina puhutaan kirkkaista valoista, että ne joten, jotenkin sulattavat, mutta eipä se heidän tekemisessään paljon on näkynyt. No hehän onkin stadilaisia alun perinkin. Niin, niin mutta silti. Mm. Kyllä, ja toho, liittyy kuitenkin se, että sitten jos ajatellaan varsinkin Teemu Turusta, mutta ehkä tietyllä tavalla myöskin Otto Pajasta, että kerrankin IFK on saanut ne pelaajat, joita on ennen kautta ollut hankkimassa ja aika paljon on ollut näitä tähtipelaajia, esimerkiksi Mikael Keräinen pari kautta sitten, Antti Suomela pari kautta sitten. Antti Raanta. Niin, jotka sitten ei ole missään vaiheessa joukkueeseen Tullut, mikä sitten on vaikeuttanut sitä joukkojen rakentamista, mutta nyt se on onnistunut, alusta alkaa ehkä sitten vähän paremmin. Kyllä toki, niin, toki on siis pakko sanoa, että kyllähän näissä on myös ollut se, siis näitä IFK on täytynyt tietää se riski sinä vaiheessa, kun he hankki vaikka Suomelan tai kerää sen, että se saattaa olla se lähtö sinne pohjois -Amerikkaan. että sitten kannattaa miettiä kyllä heidän myös sitä, että lasketaanko kaikki sen varaa, että hankitaan tämmöinen pelaaja, joka sitten hyvin todennäköisesti lähtee Pohjois-Amerikkaan. Samaa nyt toisessa esimerkiksi vaikka Julius Nättinen, okei, hänellä hän toivottavasti jatkaa Jyväskylässä, mutta sanotaan, että jos joku joukkue hankkisi hänet vaikka, niin kyllähän siinä olisi aika iso riski siihen, että hän pelaa jossain muualla kuin liikassa ensi niin. niin, jännä nähdä, mihin, mihin suunta vie tämän kauden osalta. Huima kausia hänellä kaikin puolin on ollut, ollut. Nyt ehkä ollut tietysti, en tiedä, olisiko vähän normalisoitunut se. On ihan niin kuin joukkueenkin niin, peliin, niin on ollut hiljaisempaa viime aikoina. Mm, koska yli 20 prosenttia. Viimeistelytehokkuus mm, niin on semmoinen, mitä ei kuitenkaan realistisesti pysty kovin pitkään ylläpitämään. Niin. Ei jos lauot useemmin kuin kerran pelissä. Niin, niin, niin se on tietysti totta. Se on tietysti totta. Öm, Jyp, IFK, niitä käsiteltiin nyt jonkun verran. Oks joukkueena sitten ässillä oli semmoinen kasvojenpesu-ajatus. Jollain tasolla sanoisin onnistumiseksi, että siellä on kymmenen tällä hetkellä. Mä oon ehkä, no joo, jollain tasolla joo. Olen pettynyt jos he ei pääse play-offeihin, hmm. se on niinku selvä semmoinen. Mä pidän hmm. esimerkiksi Atu Selinia tosi hyvänä valmentajana ja hänen rekrytointi oli mun hyvää hmm. ässiin. Niin mä odotinkin heiltä semmoista, että he pystyvät niinku taistelee, taisteleen tavallaan ehkä noista play-off-sijoista, että sääleihin nyt vähintään on kyllä mentävä. Muuten kausi on ollut mun mielestä heille pettymys. Mites Tommi Kertulan panos ässissä viime kaudella? Hän sinne meni kriisin keskellä. Aika kova luotto on ollut ainakin näihin ruotsalaispelaajiin, jotka hänelle ilmeisesti aiemmalta, aiemmalta uralta on ollut tuttuja, mutta ihan niin. hirveitä osumia ei sieltä ainakaan niin, käsittääkseni yks... vielä on tullut, että Edwin Hedberg mm. esimerkiksi hyvissä ajoin aloitti kauden todella vakuuttavasti, mutta sen jälkeen aika nopeasti pakkasikin kimpsussa ja kampusson ja lähti pois. Joo kyllä siellä, nyt, nyt otin tähän ihan ässien tilastot eteen, niin ei sillä kukaan ole valossa esimerkiksi ihan hirveästi onnistunut. Spinkin että... kaksoset, heistäkin mun mielestä puhuttiin paljon, mutta... Niin, toinen on tehnyt 38 peliin 22 pistettä ja toinen 29, 14, että ei, ei sillä lailla. Ja spinkeistäkin äkkiä tähänkään ei kuuluisesti podcastille tuttuun tapaan, mutta tilastofaktaa ole, mutta tuntuu ainakin, mm -hmm. että heilläkin tulee ne pisteet todella paljon ryppäissä, että siellä on monta semmoista peliä, missä tulee kolme pistettä, neljää pistettä ja sitten tulee viisi peliä, että on nolla plus nolla, niin semmoinen tasa-asuus puuttuu. Saipa. Mm, 11 tällä hetkellä sarjassa. Alivoima prosentti pistää silmään ensimmäisenä 69 prosentti. Joo, eikä YV-kään ole kyllä kauhean kuin alle 20 kuitenkin. Pelin katsoin jyppiä vastaan tuossa viime viikolla, viime viikolla ja oikeasti jopa vähän yritin miettiä, miettiä asioita. Saipa pelaa sen pelin kyllä hyvin, mm. mutta toki tietysti vastustaja ei pelannut taas sitten just sitä elämänsä ottelua, tuskin kukaan mutta heistä, mutta, mutta, mutta. Niin saipaa. Ehkä se vähän kummajainen tuolla viivaalla, kun se on aina viivalla viivaalla olevista joukkueista, jotka ei ole päävalmentajaa. Mm -hmm. päävalmentajaa potkinut ja siellä vähän semmoista. Ja syytä ehkä olisi ollut jossain kohtaa, jos niinku paikallisten puheista voisi päätellä. Joo, näistä Joo, aikaisempina kausina on Tero saanut aika paljon, välillä on saanut aivan silmitöntä hehkutusta esimerkiksi valtakunnan mediassa ja sitten on taas toisaalta niin kuin sieltä kuuluisesta sisäpiiristä niin on aina tullut aika aika paljonkin kuraa, että, että ehkä niin sitä vaihtoa olisi voinut harkentaa, mutta kyllä valmentajan vaihtoa yllättäen en kannata, niin mun mielestä tässäkään vaiheessa ihan hienoa, että sitä ei ole tehty. Mä oon ymmärtänyt jollain, jollain tavalla, että se persoona, mikä on mediassa ja se persoona, kuka arkisessa työssä laperana Saipassa on Tero Lehterän kohdalla, niin hyvin paljon eroavat toisistaan, että, että se semmoinen juttumies, mikä monesti tuonne radio, radioon tai tv on saatu kuulla, niin välttämättä ihan niin jovioli juttumies sitten on Nyt malli-esimerkki vaikka yksi yleipuheen kiekkokirjassa, jossa ei saatu yhtään saipa jäsentä haastatteluun. ja sillä haastateltiin jotain veteraanipelaajia, en muista nimeä rehellisesti, sanottuna kuka, kuka oli, mutta, mutta niin malli-esimerkkinä semmoisesta toiminnasta. Niin, niin, niin. Näin se voi hyvin olla. Näinhän ja. se varmaan aika monen niin, jotenkin itsellekin tulee ehkä vähän samanlainen kuva niin siitä juttumiehestä, mutta joka sitten voi ehkä olla M-ulkku tuolla kopin sisällä, mm. mutta myöskin, että ehkä tuntuu vähän siltä, että ihan kaunitakin ajatuksia on mutta saadaanko niitä valjastettua sitten kaukaloa ja onko ne aina ihan järkeviä mm. ne kauniita ajatukset, se, niin se on sitten toinen keskustelu. Miten se mukava valkku kääntöjä on? Mm. Joo, tässä vaiheessa on pakko kyllä... Onkohan sitä nyt kaksi vai kolme vuotta sitten kyllä Suomikiekon ärsytti, ärsytti aivan suunnattomasti se, että, että Tero Lehterä ja Sami Kapanen nostettiin ainoina mm. valmentajina esiin, ketkä pystyvät Suomikiekon pelastamaan. Siinä justiin oli taas tämä legendaarinen flappitaulujen sahaus ja kaikki muu ja ei, niinku se, se oli täysin käsittämätöntä. Nyt tässä alkaa olla pikkuisen paljostua ehkä sitten, että... Mm. Mistä tulee? Niin miten jännä... seillä on mennytkään sen jälkeen? <köhön> niin Sami Kapasikin kohdalla, jos miettii, niin minusta tuntuu aika paljon, että se perustui siihen silloin, siihen silloin, että kaikki ne ansiot siitä, kun kalpa meni finaaliin tapparaa vastaan, niin... Kaikki ne, se olikin kapasen ansiota, että kalpa pystyi muuttamaan peliin. Niin, jonkin verran tunnen kuopiolaista sieluelämää, mutta en kauhean hyvin, mutta mun mielestä se tuntuu myös aivan älyttömälle keskustelulle, Et en mä koskaan ennen tommoseen törmännyt. Okei, nykyään on valmennustiimi, on tärkeää, mm. että jokaisella on siinä merkitys varmaan sen menestyksen kannalta, mutta että en ole koskaan nähnyt tollaista, että noin paljon apuvalmentajalle annetaan siitä kredittiä päävalmentajan kustannus. Mutta se oli ihan sama saha osasto oli se... Kenen äsken puhuitkin. Ke niin, no just, no just semmoinen se ehkä enemmän uskon Plus sitten Kalpa pelasi seuraavalla kaudella ihan karmeen syksyn, mm. mutta sen jälkeen Matthew Majoon alkaa tehdä mitä tykkäskalpa, Kaukalossa, niin. joku suonenvedon kaltainen systeemi ja Kalpa noski yhtäkkiä suoraan pudotuspelipaikkaankin, kiinni, jossa ei ihan hirveän kaukana itse asiassa ollut, että olisi voinut tapparankin jopa voittaa, voittaa siinä kohdassa. Eli siinä Jotenkin minulle ainakin tuli semmoinen, to, toki tietysti kausi on pitkä ja ei mitään pois, pois kalpanseloista joukkoilta, mutta minun mielestä siinä oli vähän semmoisen sattumienkin summa, mm. minkä takia sitten Kapanen sai semmoisen kruunun. Ja korja, korjaan ehkä sen verran omaa puheenvuoroaan, että eihän se Kapanen hirveän huonosti mennyt, kun Sveitsiin kuitenkin. Niin, ja he ja voitti spengler niin. se, se oli Kahtee muuten otteisi Ja sen muuten täytyy sanoa, että se, se oli arvokas turnaus. Arvokas? miksi sä sanoit sitä joskus hiihtolomareissuksi vai mikä se, mikä se oli? Miettikääpä <tuhun> nyt. Siitähän oli aika isot rahapalkinnot siitä. Mm. Se nyt on hämäränpeitos, että paljonko se on. Se, täällä odotan, että tämän turnauksen aikana huomattiin, että Sami Kapanenhan on aivan ylivuomainen valmentaja, että sehän voitti Kanadan kalvan, <tuhun> kalvan kanssa. <tuhun> Enkä naura sille, Näin kävi. <tuhun> ja, ja nyt tässä kohtaa jotenkin juuri... Voin olla väärässä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että juuri tänä aikana Tommi Miettinen pistettiin IPK pelastamaan Mestikseen, että se lähtee nost nostamaan sitä. Siirrettiin sivuun. Niin, ja ne siirrettiin siis a arjeista niin, me Mestiksen puolelle. Ja katkes ajatus. Ja ju just jotenkin niinku sattumalta, niin ihan vähän niinku tuntuisi, että ihan tästä olisi kaikesta sovittu, että Kapanen lähtee Luganoon. Tämä voi olla mun folioa Ei se ole välttämättä ollenkaan, mutta kyllä tuohon spengler on pakko sanoa sen verran, että on se mun mielestä tavallaan irvokasta, että montun katossa on Spengler-kapin mestaruusviiri. Jyppikin on voittanut aikanaan pelaatu hoviturnauksen monta kertaa täällä, mä en niitä viirejä ole kyllä nähnyt tuolla Hippoksen katossa. Pitsiturnauksesta nostaa viirit Ilman muuta pitsi-turnauksen voitosta. on siellä Euroopan trofi. Ihan samanlainen huumoritorno. Siis Spengler – Spengler-kappiin pääsee ilmoittautumalla. – CHL mutta... on aivan eri asia minun mielestä kuin european trofi. No – on, on, on. on. – siis Euroop... Muistetaan Kyllä. nyt, että european trofissa – Esimerkiksi joukkueessa pelas mestispelaajaa. Joo näin on. Se on ihan totta. joo En, mm. en ole siitä, mm. siitä ihan hirveästi eri mieltä. Mm. En niin sitä pidä juuri minä myöskään mm. ja ei varmaan juuri kukaan muukaan. Ja siis on ihan samaa mieltä tästä Spengler Cupin niin. asiasta, mutta se oli kal niin sanotaan, että se rahallinen arvo. Kyllä. Tuo, Kyllä. Joo, se on, se on ihan totta. Kyllä. Mikä... Sen takia se on varmaan ainoa niin. syy minkä takia sinne mennä. Niin KHLstä asti. Kyllä. Joo. Ja minkä takia jokerit siellä kävi. Jos Kyllä. Siellä... Marko Jantusen kirjasta voi lukea miten sillä Spengler Cupissa pystyy parhaimmillaan Ja Debsihän on nyt Spengler Cupin jälkeen niin tässä viime aikoina on saanut valtaansa voittoputken päälle. Erik Perrilintä voi kysyä että miten Euroopan trofia voittoa juhlitaan. <tos> hmm. Onko Turolla tuttuja lakimiehiä? Ei, meikä mä oli tätä, ihan aina. että tämä otti semmoisen suunnan just tässä. Kohdassa. Tässä on jo aika monta nimeä heitetty pussialle. Niin. Ihan hyvä. Niin. Niin. Mutta tämä on tätä name Niin. Jo. Jo. No. Tällä saa hyvät klikkiotsikot sitten vähän niin kuin, mikä oli se Ville Kolppanen KHL? Posket on kohalma. Posket on vahvistunut. Mä mietin heti, että mitä Villen poskille on tapahtunut. Sen ymmärtää vielä, että ei tartu, mutta posketkin vietiin. No vitsi vitsi. Siinä muuten ehkä semmoinen, jos miettii tuommoisia floppihankintoja, niin niitä nyt ei jotenkin tuntuu, että niitä ihan, ihan törkeänä on ollut, ollut semmoisia. No Edwin Hedberg, mutta sitten ei Ville opana ei kyllä pystynyt Ilvestä pitämään. Ei, Väitän, että Ilves ei olisi tuossa kolmantena tällä hetkellä, jos Ville Kolpasesta olisi ollut kiinni, koska nythän sinne nostettiin mestiksestä etu Mäkiniemi ma maalivahdiksi. Hän on kyllä syönyt Ville Kolppasen pelipaikan sinne. No johon, kyllä, ja kyllä melkein voisi sanoa, että ilman Lukas Dostalia, niin ei Ilves olisi Mutta ihan hieno tarina Kolikon kääntöpuoli. Etu Mäkiniemen tyyppinen maalivahti nousee Ilveksen, Ilveksen kokoompanoon ja todennäköisesti Ainakin semmoinen fiilis mulla on, että hänelle varmaan aika iso paljon rooli ensi vuonna siinä organisaatiossa Ja nyt kun y... tämä sanoo, niin todennäköisesti hän on tehnyt sopimuksia ja yppiä. Ja Ilves on muutenkin aika lomalli esimerkki tästä, mikä Koligassa ehkä on ollut vähän, että kun joukkojen määrä on kasvanut, niin nuoret pelätetään paljon enemmän mahdollisuuksia. Ilves varsinkin tänä vuonna, äkkiä tulee myöskin esimerkiksi Eetu Päkkilää mieleen sieltä, mm. joka... Muun muassa Jyppiä vastaan oli erittäinkin tuhoisella päällä ja muutenkin ollut varsin oivassa viressä sen jälkeen, kun oli Mestiksessä saanut vähän hakea tuntumaa. Ja kyllä Ilves on ollut kärsivällinen vuosia ajan näitä, että miettii näitä heidän omia hyviä junnupelaajiaan, ketä sieltä on tullut, niin heidän kanssaan ollaan, oltu kärsivällisiä ja ollaan annettu aikaa ja sitä isoa roolia. Se on osittain ollut pakoon saneilemaan juttu, mutta se on onnistunut nyt hienosti. Kyllä mä esimerkiksi arvostan aivan suunnattoman korkeille, vaikka Emeli Suomihan on aivan huippupelaaja nyt jo niin tähän sarjaan ja ihan maajoukkueeseen asti. Että Potentiaalinen mm saa myös. Ja Ilves saa siitä onnellisessa asemassa, että pelaajia ei ole tien viety ulkomaille, koska se ei ole kuitenkaan ihan niin tasokasta ollut, mutta kuitenkin ollut sitä tasoa, että liikassa on erinomaisia pelaajia. Niin sitä on ollut paljon helpompi sitäkin kautta sitä Mut, Mutta kyllä haluan palata tähän keskusteluun myös sitten siinä vaiheessa, kun pelataan vaikka välieriä, että onko Ilves siinä vaiheessa vielä mukaan. En katso sinua Matias No esimerkiksi. Hän on muuten mielenkiintoinen siis sen verran niin tästä, että jonkun verran, en voi sanoa, että olen kauhean tarkasti seurannut tätä Ilveksen kautta, mutta mulla on niinku se fiilis sen perusteella, mitä nyt on nähnyt varmaan ehkä jotain vähän toistakymmentä peliä, niin että Mathias Matsili on aivan eri pelaaja silloin, kun hän on Ilveksessä ja silloin, kun hän on Suomen U20. Mm. Mun se on esimerkki siitä, mikä on sen ympäristön ja valmennuksen merkitys. Esimerkiksi hyvää esimerkki yksilötasolla. Hän puuhaili aivan mitä sattuu tuolla kisoissa. Olen jotenkin mieleen, kun oli vähän vaikea kisoja alkuja ja sitten hän teki sen ensimmäisen maalin Kasakstania vastaan. Jotain ei tuulettanut ollenkaan. Ei tuulettanut ollenkaan ja aivan tonni niin. ilmenen, että lähetäänkö, lähetäänkö jo. Jon. Ja jos samaa pelottavaa esimerkki halutaan nostaa Ilväksen kohalle tai kauhukuvia, niin Antti saarella mm, Suomen u 20 joukkueen ykkösentteri. Joo. nolla plus nolla tehoilla koko kisat. Mm. Kyllä siellä Ilveksessä saan paljon näiden nuorten pelaajien harteilla ja se on sitten mitataan siinä painetilanteesta kuinka hyvin kestää. Siihen nähden kuinka päin helvettiä ilveksi asiat on, niin Ei. tällä hetkellä on kuitenkin ihan hyvä. On siis erinomainen ja kyllä heidän niinku suoritustaso on kestänyt, mutta vähän tuossa aikaisemminkin viitattiin siihen, että mm. se on helppo silloin rallatella kun peli kulkee ja suhteellisen painettomasti pystyvät pelaamaan. Että... Odotan sitä ensimmäistä painehetkeä joka puolivälierissä väistämättä tulee. Ja siis on ihan oikeesti mielenkiintoinen jos ajatellaan vaikka, että Mattias Matsili vetää vaikka 0 plus 0 ja miinus 5 pudotuspeleihin. Lähteekö se kokoonpanosta, mm. Saako hän jatkaa sillä joukkueessa? Mm -hmm. Ei. Tai pystyykö hän pelaamaan sitä yhtäkkiä pienemmässä roolissa, että niin. ei enää esimerkiksi ylivoimavastuulla tai muulla, niin miten hän ottaa sen vastaan? Että siinä pelataan puoliväli jotain tai jyppiä vastaan ja kyllä, ei tu vastuun. Kyllä KV hän ei vastaan semmoinen. Se olisi muuten ihan hirveä tilanne olla kv että sulle tulee Matias Matseli tähän mm, mm. Tuota... näin. Näin kuin Junnu puolella voi sanoa sen, että se on ihan sama tilanne kuin se, että meille B-junnuihin tulee A-junnuista joku niin sanottu tähtipelaaja siihen, niin kyllä se on aivan käsi. Siis on Onko nimiä antaa? Ei mennä nyt siihen. Ei ole tällä kaualla käynyt. Ei, ei ole tällä kauan, ei, ole, ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa. Siis se tilanne on todella haasteellinen käydä sellaiselle pelaajalle, joka on odottanut olevansa isossa roolissa. Vaikka meidän tapauksessa Aassa tai Matselin tapauksessa, nyt, tämä nyt on täysin niin kuvitteellinen tilanne. Sellainen mm. peli, joka on ollut niin liikassa isossa roolissa ja sitten pettynyt siihen niin ja tuleekin mestikseen, niin jos oot sellainen niin sanotulla tähtikortilla ja se mielialaa ja muuta vähän vaihtelee, niin tuut sitten siihen alempaan, niin kyllä se on tosi, tosi vaikea löytää sieltä. No hei, vielä käsitellään tähän loppuun, koska ollaan Jyväskylässä ja <köhön> farmisari on totuttu tuntemaan Jypin faniradiana. Niin... Niin, mutta podcastina niin. Ähm, Jyppä oli pitkää oikeastaan selvästikin eniten maaleja tehnyt joukkoon nyt kun katson taulukkoa, niin Tappara 128 maalia, enää kolmen maalin päässä, ja Ilves 130 maalia, toki ottelu enemmän pelaanneina, mutta yhden maalin vähemmän, eli onko Jyppillä jonkunlainen trendi tämän asian kanssa tällä hetkellä päällä? Sijoitus on viides, kausi on ollut hyvä, 1,77 pistekeskiarvo tällä hetkellä. Mm, ylivoima, siihen nähden miten hyvin ypillä on mennyt kausi, ei välttämättä ole niin hyvä. Ja sitten ei tunut alivoimakaan mikään ihan priemun voitto ollut. Viisi-kotasolla kuitenkin homma tuntuisi toimia. Niin 5 vastaan. Viisi peli on ollut hyvää, Erikoistilanteet, mun mielestä koko kauden on ollut heikko. Nyt jos ajattelee tuota tehtyjä maaleja ja hyökkäyssuuntaa, niin otetaan vaikka viimeiset kolme kotipeliä. Onko nyt heidän ulkomuistista, jukurit, lukkoja, koko, niin eipä niissä kovin montaa, onko jo pitänyt kolme maalia. Että se, se on ollut tosi huonoa se, se hyökkäyspelin tehokkuus. Ja nyt niin näissä viimeisissä otteluissa niin myös, myös se peli on ollut niin hyökkäyspelaaminen. Myös 5 vastaan 5 on ollut silleen heikkoa, että Petrus Palmu sanoo koko peli jälkeen, että paikkoja oli paljon niin paljon, että olisi voinut vaikka voittaa sen pelin, mutta en ehkä ollut ihan samassa pelissä sitten hänen kanssa, mun mielestä siinä ei ollut... Niin kuin... Siis KK-pelin jälkeen? Kyllä, näin. mun mielestä siinä ei ollut niin juuri, juuri mitään. Semmoisia yksittäisiä tilanteita oli, se olisi voinut kääntää sitä peliä, kun peli oli 0-0, että jos, jos Jyppi olisi saanut niistä tehtyä maalin, mutta... haukella Haukelanilla mitään hätää ollut ei, miss, ei missään vaiheessa, Et kyllä nyt Jyppi on keksittävä siihen hyökkäyspelaamiseen jotain, tästä on puhuttu aika monessa paikassa aikaisemminkin, mutta keväällä juhliin ne joukkueet, ketkä pystyy eniten kehittämään sitä peliä kauden aikana. Ja Jyppi on oli aluksi heikko sen jälkeen tapahtui tosi iso kehitys tuossa syksyllä peli oli aivan huikeeta silloin syksy loppusyksy aikaa ennen joulua Mutta sitten nyt niin, nyt se on ollut nyt on selvä semmoinen menossa nyt pitää keksiä jotain uutta Tuleeko se niinku kokompano muutosten myötä vai pitääkö sitä peliä vähän viilata niin sanoisin että ehkä molempia niin just oli menossa siihen että henki löytyykö tämä tämän hetken vire johonkin No mun mielestä siinä on angelmana ainakin se, että noi kärkipeläjät on ollut semmosia, että niissä on ollut nähtävillä aika selkeää ylisuorittamistakin tuossa alkukauden mm. aikana, niin se on aika luonteistakin, että siellä tulee jossain vaiheessa se, semmoinen slumppi, ja mm. sen jälkeen se ehkä tulee sille normitasolle, että uskon, että jupilla on kuitenkin vielä käyrä ylöspäin niin tästä ihan viimeisen viikon tai kahden viikon suorituskunnasta. Niin, niin sitä mäkin mietin niin lähinnä just semmoisen normalisoitumisen niin, kautta, kyllä, kyllä. kautta jotenkin miettinyt tätä. Kyllä, en mäkään ole silleen kokonaiskuvaa kun ajattelen, niin yhtään huolissani siitä, etteikö myös keväällä, mutta se vähän tuohon, mihin Jerekin viittasi, niin siinä on nämä kärkipelaajat, jotka jos nyt ajatellaan vaikka, että heitä nyt tämmöiset nimet, kuin esimerkiksi Nättinen, Palmu ja ehkä jopa Siikonenkin menee siihen, niin, tai vaikka Turkulainen myös siihen mukaan, niin he on onnistunut ainakin just niin hyvin kuin on voinut uskaltaa toivoa, eli ovat olleet tosi hyviä, ja sitten se on myös auttanut siinä, että tältä taustalta on päässyt sitten tulemaan tämmöiset niin immonen ja tuppurainen esimerkiksi myös ovat onnistuneet sitten ihan hyvin. Mutta nyt kun tilanne on ollut se, että nättinen, palmu, turkulainen vähän ehkä ollut hiljaisempaa, Siikonen varsinkin, niin sitten kun tarvittaisiin nyt näiltä hytöisiltä ja immosilta ja ehkä Kalaputaalta ja Roopalta ja näiltä tuppuraiselta tarvittaisiin nyt onnistumisia, niin kyllä esimerkiksi keskiviikkona näytti aika raskaalle vaikkapa Jarkko Immosen jalka. Et siitä on ehkä vähän huolestunut, mutta tässähän nyt voi olla kuuluisa, että on harjoiteltu kovaa, niin kuin onkin harjoiteltu. Mä tiedän se, että siellä on nyt on harjoiteltu kovaa, että se vähän ehkä nyt tavallaan painaa sen jalkasta senkin takia. Näitä tarvitaan nyt onnistumisia, jos nämä kärkipelaajat ei pysty tekemään ja noista tähtipelaajista ehkä, että tuo elekkeeli näytti varsinkin ottelussa aika turhautuneelta ja mm. se keskittyminen oli jossain ihan muualla. Minusta niin tuntui, että siinä oli vähän sitä kiukkoa myöskin siitä, että ei tietävät selkeästi sen, ettei saa sitä omaa parastaan tällä hetkellä irti, mikä mun mielestä voi olla ihan positiivinen merkki jatkoa ajatellen. Kyllä. Niin koko ajan tuntui, että ne asiat, mitä, mitä he totean, aika helpostikin niissä, niissä miten, miten syötöt meni. Sellaisia niin oikeastaan miten helposti kiekko kulkilla vastallapaan, niin se, se jäi mieleen ja just kun sitä kautta, sitä kautta katsoi kun, esimerkiksi kun Jani Tuppurainen turhaatui siihen, että, että kiekko pyöri niin kaukana, että ei siihen niin ollut mitään jakoja enää edes ehtiä tavallaan siihen, siihen pelaajan kiinni sillä tavalla. Niin, ja toinen, no. toinen vielä asia mikä liittyy siihen kevään menestykseen on se, että harvoin on sellaisia joukkueita jotka rallattelee läpi koko, koko kauden. Tällä kaudella valioliikassa on, on sellainen mutta muuten niin harvoin, on, harvoin on semmoista tilannetta, niin se, voi, se on varmasti Jypille ihan hyvää, että nyt tulee myös semmoinen vähän raskaampi vaihe tähän, että nyt se pitää pystyä sitten kääntämään. Ja mä luotan kyllä nyt Jyp-valmennuksen siinä, että siellä on nyt kokemus siitä, että nyt tässä ei mitään paniikkinappulaa, ei tarvitse painaa, mutta löydetään ne oikeat lääkkeet, millä tästä niinku edetään. No jos paniikkinappulaa painettaisiin, niin mitä se niinku tarkoittaa konkreettisesti? Ketju, mitä nyt on. ei tehdä? Mä, mä ehkä pelaina. Mä, mä niin mä toivoisin sitä, että pikkusen sekoitettaisiin ehkä noita ketjuja, mutta että se olisi semmoinen lyhyen aikavälin ratkaisu ja sit palaattaisi taas tähän tavallaan tähän permanenttiin. Että semmoinen, että aivan täysin joku homma sekaisin tai, tai vähän niin kuin viime sitä, että siellä yhtäkkiä joku julijusnättöinen katsomossa, niin jotain semmoista, niin sitä ei toivoisi kyllä näkevä. Joo, siis just ajattelin sitä, kun pekka tirko pekkatirkkonahan tunnetaan siitä, että tykkää pitää ketjut oikeastaan joka ikissä tilanteessa mahdollisimman hyvin kasassa. Esimerkiksi nyt nähtiin, kun Jupilä-Likentälinen ukkkoja mukana, niin sitten ne uudet laina käytännössä muodosti sen uuden ketju heidän tilalle. Niin tota, koska taustalla on kuitenkin näin vahva se, vahva se paletti, mitä on koko kauan harjoiteltu niiden ketjujen osalta niin miksei nyt voisi kokeilla vähän jotain uutta. Esimerkiksi ehkä meille mieleen Antti Kalapudas keskellä, jota voisi ehkä kokeilla myöskin vähän hyökkäävämmässä roolissa ja ehkä yrittää rakentaa jotain vähän enemmän shutdown-tyylistä ketjua taustalla. Tuli mieleen, että Antti Kalapudas kokeilisi siinä Palmon ja Nättisen välissä. Ihan siis vain kokeilun, hmm. kokeilun vuosi. tai vaikka Immosen laidalla tai mm, näitähän voi keksiä mm. monenlaisia. Kyllä kyllä. Ei mut lähinnä semmonen... Semmone, koska hän nyt kiekollinen pelaaja on, hän teki yli 40 pistettä viime kaudella sportissa niin mun mielestä miksi ei kyllä koska fanitan valmentamia pelaajia haluaisin nähdä ketjun jossa keskellä on Jerry Turkulainen mm. ja laidoilla Julius Nättinen ja Samu Lratinen ratinen pelikielessä no sitten kun hän palaa <hätä> <hätä> Kalajan niska siirtyy yheks peliksi puolustaja Miksi Turkulainen Petteri niin. Niin miksi Turkulainen muuten on laidassa? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Osa on ollut sitä mieltä, että hän ei pysty pelaamaan sentterinä, koska hän on niin pieni ja osa ei ole ihan aina tiennytkään, että hän on pelannut sentterinä, mutta, mutta kyllä noihin asti käytännössä koko ajan pelasi keskellä ja käytännössä aina yhtä kautta aina Samuuli Ratiinen siinä laidassa. Että Haluaisin sen kyllä nähdä jossain vaiheessa. Olen aivan varma, että Jerry pystyisi pelaamaan myös liigatasolla sentterinä. Siihen sellainen laita hyökkää kuin vaikka niin kuin Julius Näyttinen parhaimmillaan, että joka pystyy myös pelaamaan sentterinä, niin hän voisi olla hyvä, hyvä apu sitten siihen, että haluaisin sen ketjun nähdä, mutta en usko, että sitä tullaan ainakaan tällä kaudella näkemään. Ohjelman hetkinen neljännen jakson loppuosuus menee seuraavasti. En ole teitä valmentanut tätä varten, mutta, mutta ei se mitään. Todennäköisesti olisitte enemmän se kanssa. Nyt me valitaan finaalipari, Suomen mestari ja kuka on sarjassa viimeinen kauden jälkeen. Mä esitän semmosen välikysymyksen, että nouseeko joku joukkue pudotuspeli viiva alapuolelta Ei. Tepä kohtaa vielä kolme kertaa. Hyvää tilasta, en, en usko silti Tepsi. Mä en usko, kyllä mä. Enkä myöskään toivo sitä, kai, olen, siis olen syntynyt Turussa ja näin poispäin, mutta en, niin kuin mun mielestä jokaisen pitää saada se, mitä ansaitsee. Tepsi on sekoillut niin paljon, että mun mielestä Mä en toivo tällä kaudella heille hirveen hyvää, olkoon vaikka tuossa 12, se on ihan hyvä sijoitus. En usko minäkään siihen nousuun. Mä veikkaan, että tuossa myy pelaajia nuo muut joukkueet siihen malliin. itse asiassa Sporthan oli aloittanut ja Steven Saigo kanssa purettu, purettu sopimus, eilen, eilen. Tepsissä on mielenkiintoinen pelaaja siis, ja on, on iloinen hänen onnistumisestaan Lauri Pajuniemi, semmonen kuka voi olla Vähän pitemmällä tähtäimellä, sanotaan, että kaksi vuotta tästä eteenpäin, niin jos Emeli Suomi on nyt tuolla pörssin niin voi olla lähellä, että Pajuniemi on siellä samoilla sijoilla, ehkä jo ensi kaudella, mutta veikkaan että viimeistään kahden vuoden päästä, niin hyvässä valmennuksessa niin pystyy nousen siihen. Ja nyt tämä ei ollut viittaus Raimo Helmisen. Nyt. Kuka voittaa mestaruuden? Koko. Aika hyvä oli tosias. Itse asiassa keskiviikkona no siis, puhuttiin, niin. no niillä oli hyvä heitto siihen, että onko KK tämän kauden HPK. Mä en ollut koskaan ajatellut sitä niinku etukäteen, mutta se ei se ollut ihan älytä. Mutta... Siis näin niin on kun, oliko Veikkauksen kertoimen laskija juttu, että KK-vire on tällä hetkellä vielä vakuuttavampi, mitä se oli HP mm. viime kaudella mm. mm. Toki edelleen se peliohjelma, että <laughs> KK kyllä. on pelannut Saipaa vastaan kolme kertaa tuossa välissä ja kaksi, mutta, mutta siltikin. Kyllä, kyllä. siltikin. Kyllä OPK se oli vakuuttoman näköistä, se jyppiäkin Kyllä. OPK-valmentajana Antti Pennanen, KK-valmentajana Jussi Ahokas. Minä pysyn kannassani, jonka linjasin jo syksyllä. Finaaleissa pelaavat kärpät ja lukko. Miten KK-stä voittaa mestaruun? <laughs> no pronssi on siellä ihan niin mestaruus. Okei, okay, eli kärp, kumpi on mestari? Pronssi on kuitenkin semmoinen harmaa, harmaa kuluta. Niin se on totta tietysti, joo. Mutta kärpät voittaa mestaruudet, Lukko voittaa hopeata ja sovitaan sitten, että se on se kooko Mutta kuka on viimeinen? En kiinnosta viimeinen on, viimeinen on jukurit. Jukuurit? Jukuurit. Joo. Elää. Jukka Holtari, kun tätä, niin älä suutu. <tos> <tos> sitten... Turo Sehän jättää vaan ensi hyvän mahdollisuuden parantaa. No se on tietysti totta positiivinen juttu uusi tai melkein uusi valkku siinä, mm. mutta Turo, mestari. Mä heitä nytte, tää on todella yllättävä. Mitä mä en meinaa heittää. TPS. Mestari, sport, ei. <laughs> Ö, finaaleissa tulee pelaamaan kaikkien yllätykseksi kärpät ja tappara ja kärpät voittaa mestaruuden, ja viimeinen on Jukurit. Ei, En sano sitä Jukurita kuin Jerez sanoo sen. Mä sanoin, että on viimeinen. Jaa. Siitä on ollut. Olen sellasta, sellaisessa ymmärryksessä ollut, että Pelikanssista olisi ka kaikki ollut myynnissä jo, mutta ihan hirveän hyvin ei kauppa ole käynyt siinä Aika jännä juttu. Mutta kyllä, esimerk... no, Juha-Matti Altonen. Sopimus olen... aika kallis. Niin. Mutta tietysti jos miettii nyt, että ajatellaan täsmän vahvistusta kuukautta. siihen niin kuukauden päähän, niin, mm -hmm. niin, niin siinä... Ku... kyllä mä ihmettelen, jos esimerkiksi Hannes Björniselle ei löydy oikeasti niin. ottaja. Eikö esimerkiksi Hannes Björninen ole aika tapparan näköinen pelaaja? No kyllä. Mutta juhaamatti matti Aaltonen, Tampereen Ilves. Miettikääpä sitä. Match made in heaven. Ja siis kun ajatellaan kuitenkin tapparan mm -hmm. kikkohdalla sitä, että Patrick Puistola on mahtu niin kyllä sinne joku Juha-Matti Aaltosen tarvii Niin, niin sanottuun Markus Nenosen rooliin. Niin. Finaalissa pelaavat KK ja Helsingin IFK. KK on suomen mestari. Anteeksi, no, sit ei saa nauraa, ei mitään, tää oli hyvä. Tää oli no hyvä. Paska. Mm. ja on viimeinen. Jos kyllä pisteet, hän tulee voittamaan siis 18-vuotettä maailmanmestaruuden, 20 maailmanmestaruuden ja liigakultaa. kultaa, mm. ja sen jälkeen hän on seuraava a joukkueen päävalmentaja ja Suomi voittaa olympialaisessa kultaa. Vakavasti siis nyt, nyt ajateltuna KK tulee saamaan ihan järkyttävän voiman siitä, että he pääsevät runkosarjasta suoraan puoliväliä He saavat sen viikon prosessoida sitä. Öö, siellä on... Kyllä minä jotenkin alkanut uskoa siihen, että se on aika fiksu. On on. Se, se on on. Sitten on on. siellä on Juhapekka Hata ja Kim Strömberg, semmoisia tyyppejä. Se Kim on vähän semmoinen tyyppi, en rehellisesti sanottuna muista, että onko hän ollut esimerkiksi Tapparassa siihen aikaan, kun Tappara on voittanut Ei minun mielestä. Ole en en ole Mutta kuitenkin semmoinen kaveri, kuka on yli 30, mutta sitten kuitenkin ihan helvetisti saavutettu vaan tällä hetkellä kultakypäränä. Sillä on ihmisiä kuitenkin. Okay. Sitten Juha-Pekka joka on jo saavuttanut jotakin ja sitten vielä nuoria kavereita plus sitten nämä ulkomaalaishankinnat, jotka nyt niinku, lukuun ottamatta sitä budjettia, niin, joka lähtikin jo joukkueesta, niin on kaikki onnistunut. Hmm todella hyvin, niin on semmoisen hurmoksen kautta Suomen mestari. IFK tulee jyräämään tuolla erikoistilanne pelaamisella. sitten kun ja muut ei enää niin kaikki tieltää. Tuleeko Jan Lundel pelaamaan playoffessa? Niin Jan Lundel on joukkoon kapteeni playoff. Hyviin sääntömuutoskin tulee, Maari Lahti kapteeni. Niin, niin. no se on henkinen kapteeni. Niin. Jan on heidän valmentaja mm. Anton pelaa siellä. Mm. Niin on, mutta Janhan pelaa siellä myös tässä näin. Mm. Niin voisi he... Niin ja nyt ihan siis, oliko se viime no viikolla? joo joo, niin pelaasi. Hei, mulla on yksi toinen... Tää, Muistatko hän siis pelaaja? Kyllä, mä muistan kun hän pelasi Tepsissäkin jonkun aivan nolla nollaputke muuten jossa. Mm. Sitten, mulla on tämmöinen semi-hot take, mä ehdotan vedonlyöntiä. Ilves ja KK, molemmat ei tule menemään jatko. jatkoon. Mm. Jompi ihan kum, mieltä, on, se, tulee on, Mä... Mä... Mä ihan Voisiko se mennä jopa niin, että... Molemmat tippuu puolivälijärissä. Ei, koska se KK voittaa suomen mestaroon. Ei, koska ne kohtaa puolivälijärissä. Niin, juuripä tämä oli se, se ajatus. Eli jos KK tuosta vähän taantuisi, tai Ilves taantuisi tuonne kuudenneksi. Tai viienneksi. Ja joku pomppaa kolmanneksi tuolta. Yppi. Mun ajatus olisi tuosta niin. ehkä se, että KK ja Ilves on neljäs ja viies, Jypp on kuues ja IFK nousee vielä kolmanneksi. Ei ole ollenkaan Tämä oli ylivoimaisesti sekavin tekele. <laughs> tekele Mutta aika ikinä... vähän oli semmoista, että nauretaan vaan sellaisille jutuille, mitkä me vaan tajuutaan. Tehdäänkö jossain ohjelmissa sille tavalla? Kyllä, aina silloin tällä. Joo, se on jännä. Tunti kuitenkin saatiin käytettyä ja Ihan jopa asianpitoista. Yhtään faktaa ei ollut pöydällä, fiilisteltiin. Faktaa on oli pöydällä, mutta Hei. niitä ei käsitellä. Joo, joo, siis käsitellään fakta, koska se on tehty tänne, näinhän ammattimaiset ihmiset tekee. tekee. Se mikä on mielenkiintoista tähän mennessä, minun mielestä liikassa, valmentajia on lähtenyt, mutta pelaajamäärät, niin... Yksikään joukkue ei tähän mennessä tätä kautta kun 40 kierrosta, 39 kierrosta keskimäärin on pelattu, yksikään joukkue ei ole käyttänyt enemmän pelaajia kuin viime kaudella koko kauden aikana. Siellä on esimerkiksi KK. Arvatteko montako pelaajaa vähemmän kuin viime kaudella? Kymmenen. Yksitoista. Siellähän oli viime kaudella Kyllä monella kaudella on ollut ihan älytön se. Mm. Ja äkkiä ehkä veikkaisi, että olisiko Pelikanssillakin ollut joku. Te muuten tässä asiantuntijoita nyt, mutta voiko, voiko se olla niin, että se pelaaja ruletti, niin kiihtyykö se niin kuin loppukautta kohtaan? Se voi olla, sillä mä sillä korostankin sitä, että tämä on tähän mennessä, koska mm. just jos nyt ajatellaan, että Pelikans esimerkiksi luopuu juhamatti Aaltosesta, Juhamatti Aaltosesta ja hän menee Ilvekseen, niin sehän on automaattisesti jo kahden muutosta tavallaan. Mm. Siinä, Kyllä. Koska jokuhan ottaa Juha-Matti Aaltosen paikan todennäköisesti mm. sitten sit Ja kyllä mä ihmettelen, jos Kärpiltä ei löydy vielä jotain uusia junioreita esimerkiksi, kun runkasarjan voitto on tyyli ensi viikolla varmistettu, niin jotka sitten antaa mahdollisuuden levätä näille tähtipelaajille. Kyllä löytyy. Eniten pelaajia sarjassa on käyttänyt Pelikans. Pelikans käytti eniten pelaajia myös viime kaudella. Tällä kaudella Pelikans on käyttänyt 39 pelaajaa. Paljonko viime vuonna? On määrä. 43 pelaajaa. No, no. ne, on, ne on kyllä kovia määriä P eli TPS käytti viime kaudella 41, 41 pelaajaa, tähän mennessä ne on käyttänyt 30, 35 pelaajaa. Osittainhan se on valintoja, mutta osittain se on myös tavallaan tuuria. Tai onko loukkaantumiset nyt tuuria mm. vai ei, mutta että kyllähän iso loukkaantumissuma vaikuttaa siihen paljon. No sumaa ei ole tuuria. Mutta onko mm. tohon noin faktaa kummallakaan? Tuntuu, että tänä vuonna otteluohjelma on ollut paljon hajanaisempi, tullut paljon enemmän semmoisia pitkiä taukoja. Ja, Joo, tuntuu kyllä, jypin kohdalla tuntuu ainakin Ja siis Helveti omituinen muutenkin, jos miettii, miettii sitä otteluohjelmaa, niin KK kävi täällä keskiviikkona ja kahden viikon, viikon päästä, päästä, päästä uudestaan keskiviikkona, se kalpa on mielestäni jukureita vastaan neljä kertaa kuukauden sisällä tai mm. joku tämmönen puolentoista kuukauden kyllä. sisällä. Joo. Edellisestä KK-käynnistä oli melkein vuosi. Niin. Niin, kyllä juuri Onhan on tuo hyvä, että KK-pelejä tulee hippokselle yhteen kuukauteen kaksi ja sitten on kuusi kuukautta, ei tule ollenkaan. Niin. niin. Ja onneksi se tulee nyt, kun KK on hyvää, niin sitä on kivaa mm. ja. kyllä siis otteluohjelmasta voisi puhua vaikka kuinka paljon, mun mielestä se on käsittämätöntä, että on menty tähän tämmöiseen Peleily, että jo vähän niinku pelaataan miten sattuu. Mä en ymmärrä, miksi sitä voisi tehdä niin, että olisi vain kiinteät pelipäivät, Niinku vanhaan hyvään aikaan. Kyllä. Oli. Ja sitten itse asiassa muuten Jukurit ja Jypillä oli kans. Jyppi kävi kaksi kertaa Mikkelissä tosi lyhyen ajan sisällä, joo. ja Jukurit kävi täällä. Siinä oliko vielä vähemmän aikaa välissä perään? Tais olla joo, joo, joku semmoinen, olisi ollut puolitoista viikkoa, viikkoa, joku, joku semmoinen, olisi ollut keskellä viikkoa peli ja seuraavan viikonloppua viikon oli jo Back to back on mun mielestä ihan hieno ajatus, mutta tämä on mielestäni ihan farsi, että pelataan näin. Tämä on kanssa siis mielenkiintoinen, että otteluohjelma ei mahdollista sitä, ettei pelattais maanjoukkuetta oikein aikana, mutta sitten on kuitenkin mahdollista pitää mm. koko ajan puolitoista viikon talveja. Mm. <laughs> mutta mut KK ja Sporthan pelaa tätä fiksusti tätä back to back hommaa. Eli he sam, oliko viime kaudella sillä tavalla, että Vai KK meni, niin, niin se oli muuten joo, koska Markus Nenoisen kanssa tästä asiasta jutteli. Mm. Mun mielestä oli molemmilla kausilla oli semmoinen. Joo. Mutta se oli eka kerta se, joo, se, joo, se, kausi, se kausi silloin, niin silloin oli, että eli Sport matkusti Kouolaan, pelasi kaksi peliä Kouolassa ja sitten taas KK matkusti Vaasaan ja pelasi kaksi peliä Vaasassa, mikä mun mielestä Suomen maantieteellä ja kaikilla tällainen. Niin Siinähän on. olisi voinut tehdä silleen, että olisivat pelanneet vain yhden pelin, mutta sitten voittaja on kuusi pistettä. Tälläkin esimerkiksi jääpallossahan on tehty näin, että samaan aikaan on pelattu Suomen Cupin finaali ja se sama peli on ollut myös runkosareottelu. No tämä, kaikki sekoilla tämä on jääkiekkoa, ainakin viimeisimmä, viimeisimmän tiedon mukaan. Turo Teittinen, oikein paljon kiitoksia. Ja kiitos. Ja Jere Korkalainen, oikein paljon kiitoksia. Mikko Innanenhan risti sinut teroksi. Pupi, pupiin tero. Meidän yhdistelmä tämmöinen. Niin. Kiitos ja anteeksi.